29. fejezet Egy egész óra eltelt, amíg néten az első szirénákat meghallotta, de aztán jöttek csőstől. Bár nem mert kikukucskálni, szinte látta maga előtt, ahogy tucatnyi rendőrautó szágult végig az utcán, és kumiaik hangosan csikorognak, ahogy az éles kanyaroknál kifarolnak. Búhó helyről egy lakóház külső lépcsőházából látta, amint a rendőrautók forgó villogóinak fénye, olykor vörösre, meg kékre festi a megkedül mekedül házfalakat. Visszatekintve a történtekre rájött, hogy ennél a menekülésénél óriási stratégiai hibát követett el, és most átkozta magát ezért. Amikor elhagyta a rendőrsöt, fel sem ötlött benne, hogy ennyi idő áll majd a meneküléshez rendelkezésére. Ha ezt tudja, sokkal messzebb menekült volna, mielőtt búvó helyet keres így viszont legfeljebb két kilométerre kerülhetett a fogtától. Appól, amit az elmúlt napokban tanult a TV híradásaiban a rendőrségi gyakorlatról, tudta, hogy mostani búvóhelye éppen belesik a kezdeti kutatási területbe. Eltérően a javítóintézettől, mely nem volt szem előtt, és amiről jóformán meg is ott Lenvidéken, ez a városi rendőrs a bíróság melléképületében kapott helyet, a bíróság pedig a legszembetűnőbb épület volt ebben a kis utcák, és üzletpaltára kuralta belvárosi környezetben. Jéten elment egy magas toronszerű emlékmű mellett, mely nyilván a főtéren állt, de a körülötte lévő néhány fa és pokor nem kínált megfelelő búvóhelyet számára. A városkában, melyen átvágott, minden ablak sötét volt, senkivel sem találkozott, és egyetlen mozgó járművet sem látott, amitől még feltűnőbbnek, még vétlenebbnek érezte magát, Évén az egyetlen, aki megszavarta a párás éjszaka sűrű csendjét. Attól való félelmében, hogy észreveszik, végül bement a falfülkákkal belül lépcsőházba. Mivel a járda szintje alatt és öt a mögött lapult, az utcáról nem láthatták, ám nem sokára kivilágosodik, és akkor vétlen lesz. Nem tudta, mit évő legyen. Azt, hogy fusson, amerre lát vagy hogy újból elkössen egy kocsit, már nem volt megvalósítható. A nap már elkezdte ragyogó ragyogóvölöste festeni az ég alját. És persze semmi esetre sem maradhatott ott, ahol volt. Dögöljön meg az összes sorú, keselgett. Ha csak a saját dolgukkal törődnének, már rég a határnál lenne, és a kanadai rendőrök kiátszásával lenne elfoglalva. Ismét szétáramlott benne a reménytelenség régi érzése, de előtte. Semmi kétség, terve már darabokra hullott, de most sokkal életbe vágóbb ügyekkel kell foglalkoznia. Furcsa, hogy ami nyilvánvaló, azt veszi észre emberleg utaljára. Ahogy lázasan törte a fejét, a megoldás egy kérdés formájában vetődött fel benne. Ez a lépcső meghova vezethet. Az éjszaka sötétjében a lépcső lejárat feketén tátongott a fehér betonfalak között. De ahogy a hajnali szürkrettel a sötétség oszlani kezdett, a fiútól balra kirajzolódott egy ajtó, amely nyilvánvalóan a pincébe vezetett. Mihelyt meglátta rájött, hogy megvan az egyetlen lehetséges megoldás, de azért nem lépett rögtön a tettek mezejére. A pincékben patkányok meg svápokra raktanyáznak, mindig sötét és nedősség nyáron meleg, télen pedig hideg van még a szép otthonában is mindig frátkabott a pincétől. Elég volt csak rágondolni ezekre a vélt vagy valós föltelmes pinczelakó teremtményekre, hét ennek megint a hideg futkosott a hátán. Ennyi erővel akár a börtönben is lehetne, gondoltak és -e De hát ez nevetséges, nagy különbség, hatalmas különbség van a börtön, meg egy pince között. Egy pincéből akármikor elmehet. Ám amikor újabb szélén hasított bele a korahajnali csendbe, összeszedte a bátorságát, s lenyomta a pincajtó kilincsét. Nagy szerencséjére nyitva volt. Banán mélyen aludt, csak a hatodik telefon csörgéstre riadt fel. Olyan volt, mintha egy mély gödörből kellett volna kimásznia. A hang először ármába beépítve jelent meg. Nem értette, hogy ez a gyönyörűség, aki simagatta éppen, miért hallak ilyen fülhasogató hangot. A harmadiknál már tudta, hogy a hang a való világból jön, de még két csöngetés kellett ahhoz, hogy ráébredjen. A valóság most éppen a spirit unmaskedt, Moton Lodge nevű szabályának és sötétsége. A föléhez emelte a hallgatót és belemargott. Michael. Hello, Warren, itt Jed. Köszöntette az ismerős és nagyon is friss hang. De, Jed, nálad hány óra? Fél hat felé jár az idő, figyelj! Múlt éjjel fontos dolgok történtek. Nem vagy már annyira, hogy felfogd? Warren teljesen magához térítette Jet izgatott hangja. Ülő helyzetbe tornázta magát az ágyon és felkapcsolta a lámpát az éjjel Aha, jól vagyok, mondta. Kivele, mi van? Néten Bélit az éjjel elkapták a New York állambeli pitken megyében valamelyik ottani serifejértesei. Na nem mond, és hogy kapták el? Jed mindent elmondott, amit az üldözésről meg a fiú letartóztatásáról tudott, majd a lövöldözéssel zárta beszámolóját. Az ottaniak azt mondják, a kölyök magához ragadta a serif helyettesek fegyverét, aztán egyszerűen keresztül lőtte, aki az útjába került, majd kisétált. Húramisten, nyöszörepte mi varén. Mind a két helyettes meghalt. Semmi esélyük nem volt. Varen hosszan hallgatott, hagyta, hogy fáradt agya feldolgozza, mit is jelent mindez. A vagy, tudakolta csed. Mi? Ja igen, persze. Nagyon szerettem volna, ez az egész másképp végződik. Varen felsóhajtott. Én tényleg elhittem, amit a fiú a rádióban mondott. Jett meg tudta érteni Varent, keményé vált mögöttük. Ezzel nem voltál egyedül, Varen. Úgy hiszem, mindannyian neki dokkaltunk. Az olyankorús srácoknak, mint ő, mindig az ártatlanságát védelmezzük. Varen kikászálódott az ágyból, és az órájára nézett. Én eddig jutott el Jet. Most indulok pitkembe, bárhol a pokorban is legyen az, és megnézem, hogyan segíthetnénk elő néten mielőbbi letartóztatását. Add tovább a hírt mindenkinek, aki érdekelt. Úgy lesz főnök. Sajnálom, hogy felébeztettelek. Ne sajnáld, felelte valán, ügyelve, hogy a hangja ne legyen nagyon morózus. Miután letette a kadlót, egy darabig még ült az át szélén, érzelmeivel viaskodva. Tudta, hogy ebben az ügyben nem képes többé tárgyilagosan ítélni. A Béli fiú problémái valahogy összekapcsolódtak benne Brian halálával. Hagyta, hogy higgyen annak a fiúnak az áltatlanságában, akivel sohasem találkozott, hagyta, hogy átérezze a félelmeit és elkeseredettségét. Érzelmi szempontból nagy lépés volt, hogy elfogadta, a fiú újra újraölt. Brian sosem lett volna képesölni. És akkor néltem Béli hogyan volt rá képes? Warren tudta, hogy a válasz elég egyszerű. Mindenki másmilyen. Minden gyerek azt az értéktenszert teszi magáival, amelyben felnő, és során nem tudhatta, milyen értékek voltak fontosak néthennek és rokonságának. Egyszerűen csak olyan átkozottul nehéz volt elhinni, hogy ez a fiú a rádióban ugyanaz a kölyök, aki kimosta a szennyest, és aki listát készített a kölcsönbek tárgyakról, képes volt hidegvérvel megölni három rendőrtisztet. Kriki talán tényleg megfenyegette a fiút, ahogy azt mondta. De milyen lehetséges mentség lehet két újabb, teljesen más hatáskörű körül ember meggyilkolására? A válasz most is egyszerű volt. Néltembéli, gyilkos és veszedelmes szökevény. Az ő feladata pedig az, hogy segítsen az elfogásában, mielőtt további életeket veszélyeztetne. Aztán majd a bíróság határoz a sorsáról s is töntenek, neki meg kell békélni az eredménnyel. Végül is nem apja a fiúnak, néten pedig nem a fia. Beltran Murphy magán kívül volt a haraktól és a fájdalomtól. Nem csak az ő serifként eltöltött négy egymást követő szolgálati időzat alatt, hanem az ős történetében sem volt még soha ilyen tragikus nap. Valamikor a hajnali órákban érkezett a telefonhívás egy hisztérikus helyettestől, aki a műszakváltásra érkezően fedezte fel a holtesteket. Alig tíz perccel a hívás után Murphy Sheriff már a helyszínen volt, hogy személyesen kísérje figyelemmel a nyomozást, és biztosítva, hogy az áldozatok holtestét a megfelelő tisztelettel kezeljék. Nem volt felkészülve arra, amit látott. Vatt serif helyette személyes jó barátja volt. 1985 óta minden második ketteste együtt viccesztek, és ilyenkor a feleségeik is találkoztak. Gyerekeik együtt nőttek fel, ugyanabban az iskolába jártak, sokat játszottak, kirándultak együtt. Még egy év, és Adam a legidősebb a vas csemeték közül befejezi a főiskolát, minden vágya, hogy egy nap saját sportruha boltot nyithasson. új volt a rendőrségnél. Előző tavasszal jártak ki az ujjanc iskolát, és ilyen formán Murphy még nem nagyon ismerte. A szóbeszéd szerint a felesége az első gyereket várja, és várhatóan decemberben fog szülni. Milyen vadállat az, aki lelő két jóra való rendült? Kérdezte Murphy Stedman kétségbeeséssel a hangjában, a seri akinek sápad arca és méráncai elárulták, mennyire lesújtotta, mi történt. Szájba lőtte őket, az Istenért szájba. Fiatal helyetteseket csoportja fehér ragasztószalakkal gyorsan körbejárult az áldozatok körvonalát a padlón, murphy figyelő tekintete alatt. Ez volt az utolsó lépés, mielőtt az etemeket zsákokba helyezik és elszállítják a hullaházba, ahol végső sérelemként boncolás vár rájuk. Murphy rosszul lett a gondolattól, hogy barátja testébe hatalmas y vágnak, majd a korban hangfelvevőkkel és kamerákkal körülvéve. Egy tálcára pakolják a belső szerveit. Ránézett az órájára, majdnem hat óra volt. A gyilkosság híre gyorsan terjedt, és nekik még közzé kellett tenni a halottak nevét, miután a közvetlen családokat értesítik, Ez utóbbi az ő feladata volt, és itt volt az ideje, hogy túlessen rajta. Mellett álló komar helyetteséhez fordult. Ismerte ezeket az embereket, igaz, fiam? Stedman könnyes szemmel bólintott. Igen, uram, minden nap együtt dolgoztunk. Bosszút akar állni azon a szemét ládán, aki ezt tette velük, ugye? Stedman szembe fordult Murphy vel Pillantás a bosszúért kiáltott. Igen, uram, jóvalna. Murphy bólintott. Jól van. Azt hiszem, meg lesz rá lehetősége. De először lenne a maga számára egy feladatom. Mondja meg, mi az, és hajtam. El kell mennem tudatni a hét ezeknek a terék embereknek a családjával. Körülbelül egy órán belül visszaérek. Szeretném, ha ez alatt felügyelni a dolgokat. Legyen rá gondja, hogy a barátaival kíméletesen és tisztelet tudom bánjanak. És arra is, hogy a haltesteken kívül más semmit, hangsúlyozom, semmit ne vigyenek el a helyszínről, amíg vissza nem érek. Stedman figyelmesen bólintott. Rendben, uram, meg lesz, mondta. Akarja, hogy út akadályokat is felállítassak? Nem, fiam, már az utcán vannak az ezzel megbízott embereink. Még egy percre lenézett barátja véres holtestére, elmondott egy rövid, néma imát, aztán elindult, hogy tudassa a hírt jutítvazzal. Amint a hírolvasó szavai eljutott álmosságtól ködös tudatáig, Denis felpattant az ágyában. Nem. Kiáltott a meglepetéstől elfúró hangon. Ám az ébresztőórás rádióból áradó hang egyértelműen fogalmazott. A rendőrségi források nem teszik közé a meggyilkolt rendőrök nevét, de hivatalosan is megerősítik azokat a jelentéseket, amelyek szerint Amerika úgynevezett kedvenc bűnözője, akit ebben a csendes New York állambeli kisvárosban tartottak fogva, megszökött a rendőrségi zárkából, miután brutális kegyetlenséggel szabályosan kivégezte fogva Még mindig nem bizonyos, hogy vannak-e tanúi. Dennis úgy érezte, mintha fejbe kolintották volna. Hogyan tehetett néten ilyet? Tudta, hogy kétségbeesett volt, de erre kigondolt volna. Emlékezetében csengtek a nétennel való első beszélgetésük szavai. Én arra a helyre vissza nem megyek. Lehetséges, hogy ezt értette ezen, hogy kész ölni is csak szabad lábon maradhassan? Lehetséges, hogy ezzel figyelmeztetett mindenkit, de nem vették észre olyan nagy hittek a fiú ártatlanságában. Emlékezett rám, milyen életűen mesélte a Riki halálát, amelyben ő néten volt a valódi áldozat. Lehetséges lenne, hogy hazugság az egész. Talán egyike azoknak a gyerekekről, akikről Stephen King egyik regényében lehetett olvasni. Akik annyira pszichotikusak, hogy nem tudják, mit művelnek. Denis meglázta a fejét. Nem, ennek így semmi értelme. Hívják női hívják megérzésnek, hívják bárminek, ebben az egészben valami nagyon nem stimmel. Néltelen nem utca gyerek, aki hiány volna minden elkölcsi értéknek. Persze átért néhány kemér megpróbáltatást, olyan keményeket, hogy nem is akart róluk beszélni az adásban, de gyilkosságba kelgethet mindez egy gyereket háromszor. Szabályosan kivégezte fogvatartóit. Ezeket a szavakat használta a bemondó. Szabályosan kivégezte. De hát mit jelent ez tulajdonképpen? Ez nem valamiféle jó riporteri inkavizálás. Ilyen kifejezést rendőrségi források használnak. Néha olyankor, mikor még nem áll módjukban kitalálni a sajtónak a jóváhagyott szöveget. Dennis megpróbálta elképzelni néten, akit magában az összes hasonlókorú fiúnál sokkal kisebbnek gondolt, amint ráparancsol két tagba szakadt rendőre, hogy álljanak a falhoz, kezeket fel, majd hidegvérrel egymás után agyonlagi őket, mint két kutyát. Ez olyan abszurdnak tűnt számára, hogy szinte nevetnie kellett. Még ha egyet le is sikeresen, hogyan tudta másikat féken tartani? Bilincs? Jó. És hogyan érje el egy gyerek azt, hogy két felnőtt férfi elég sokáig üljön nyugodtan egy helyben ahhoz, hogy bilincsbe verhesse őket? Ha már itt tartunk, hogy volt képes egyáltalán a zsaru fegyverét megszerezni? Valami rettenetesen nem stimmelti. Felemelte a telefonkodlót, és feltárcsaszta Enrikét, aki az első csengetésre fel is vette. Épp most hallottam, mondta. J. Daniel Petrelli másoknál hamarabb értesült a történtekről, Washington Post egy újságírója rohant ugyanis hozzá hírel, hát ha elcsip megjegyzést, az álmasságtól még kába a főügyésztől. Most, ahogy éppen éjszak felé tartott egy rendőrségi helikopteren, már nem emlékezett pontosan a válaszára, de a riporter hangjából tudta, hogy csalódást okozott. Mondosan megválogatta szavait és kifejezéseit. Igazi politikusként forgatta tökéletes ügyességgel az olyan szavakat, mint tragikus és idő előtti. A levegőben nem is titkoltam, micsoda öröm számára az ügy ilyetén fordulata. Miután két napon keresztül balekot csináltak belőle a nyilvánosság előtt, a tömegtájékoztatás most majd végre megérti, miért ágált mindedig. A fiú, aki egymaga fenyegette lendő szenátori karrierjét, ezzel az elképesztően brutális tettével Villám gyorsan megfordította a helyzetet, s őt most a mindenben bölcs filozófus színeiben tünteti fel. Bárki volt is ez a bunyák Murphy, rögtön kapott Petrelli ajánlatán, hogy segít a nyomozásban. Mindegy, milyen segítséget kínál, mindent elfogadok, hogy azt a sátánfajzatot újra rács megédúghassuk, mondta Murphy. A vidéki igazságügyiek ízes nyelvezetükkel és fordulataikkal mindig mulattatták Petrelli-t. A legcélra törőbb és leghatékonyabb nyelven mondták ki, amit épp gondolnak, nem törődő azzal, hogy kinek az érzéseibe taposnak bele. S Petrelinek pontosan erre volt szüksége ahhoz, hogy mindenki számára egyértelművé tegye, senki sem alkalmasabb nála a szenátori posztra.